Hej allesammans. Som titeln avslöjar så kommer Petri Krim att få nya programledare. Vi vill börja med att tacka för den här tiden att utveckla och jobba med Petri Krim har varit otroligt inspirerande i vissa fall utmanande men också väldigt roligt. För även om våra ämnen är rätt tunga och sorgliga stundtals eller oftast så har responser från er lyssnare gjort arbetet väl värt det. Att så många först och främst skulle lyssna vecka ut och vecka in, ja. men också att så många smarta och intresserade människor skulle bidra genom att komma med tips och rätta oss om vi gjort fel, berätta sina historier och hjälpa till att sprida programmet. Det har ju varit helt ovärdeligt. Ja, och ett extra tack vill vi ju såklart ge till alla de som har valt att berätta sina historier hos oss. Det förtroendet är bland det finaste man kan få som journalist och den variationen av livsöden som genom åren har berättats i Peter Krim. Det gör mig faktiskt rätt ödmjuk. Så är det. Men att vi nu väljer att lämna Peter Krim, det för ju också något gott med sig. Nya, grymma reportrar, producenter, programledare får möjligheten att driva programmet vidare och komma in med nya, fräscha idéer och vinklar. Och när vi var med och utvecklade Peter Krim så var ju vår tanke aldrig att vi skulle sitta fast på de här programledarstolarna. verkligen. Vi såg väl alltid det här som ett program som vi skulle... Ja som skulle bli lite av en stafettpinne som vi skulle kunna lämna över till några nya spännande röster som fick komma in och hjälpa till och berätta om och förklara de största och mest aktuella Krimfallen i Sverige. Men också nosa upp nya unika historier. Och den ena halvan av den här nya duon som kommer leda Peter Krim. Hans namn har ni redan hört. Många gånger nämnas i Peter Krim. Det är nämligen vår grymme producent Linus Lindahl. Han har varit på producent i april kommer nu ta över programledarsbakarna och även vara reporter. Klassiska sportfrågan, hur känns det? Ja, men det känns eh, såklart jättebra. Lite nervigt såklart. Ni har ju skött det här med bravur så länge. Eh, men eh, det är klart det att det kommer gå bra. Jag har jobbat med det ett tag också så jag kan ju formatet. Och, din bakgrund, du har ju varit producent hos oss ett halvår ungefär. Men har ju en lång bakgrund inom Krim. Berätta lite. Vad kommer du från och vad har du jobbat med? Vi vet ju, men lyssnarna vet. vet ju inte. Nej, precis. Jag kommer från Jönköping från början. Jobbat som journalist i drygt tio år. Och jobbat med KRIM i olika format de senaste 5-6 åren. Eh, bland annat med ett format som heter Brottscentralen som gick på både Aftonbladet och Expressen. Eh, och sen flera år som redaktör på Efterlyst, mm. tv-programmet. Som många känner igen. Som många känner igen. Och sen har jag gjort några KRIM-dokumentärer också eh, i poddform och sådär. Så att eh, KRIM har blivit mitt område. Vem kommer vara din partner in crime nu under hösten då? Det kommer vara Pernilla Wadebäck, och det känns väldigt tryggt och bra. Många av er kanske känner till hennes namn från flera P3-dokumentärer och p dokumentärer och fler dokumentärer. Hon har gjort hur mycket som helst mm. och hon är en väldigt rutinerad krimreporter. Hon har bland annat gjort P3-dokumentärer om mordet på Lisa Holm, Knarkungarna på Darknet och nu senast en som hette Dubbelmorden och Bedragaren som släpptes i, i maj tror jag. Och ett första program det kommer nästa vecka. Vad har ni för planer och tankar inför hösten? Ja men till att börja med ska vi väl fortsätta till stor del som det har gjorts. Vi ska ju fortsätta att bevaka aktuella kriminalhändelser och fall. Men samtidigt ta tillvara på de berättelser som vi får till oss. För att det, det, det kommer ju en hel del och det, ni lyssnare har visat och visar ett fantastiskt engagemang. Och komma med tips hela tiden. Så att det ska vi ta tillvara på såklart. Och sen ska vi ju följa de stora krimhändelser som kommer ske under hösten. Som till exempel rättegången i målet om mordet på 12-åriga Adriana. Och många stora krimfall som skett här senaste året som kommer följas upp nu för de ska få rättslig prövning. Det här kommer bli toppen bra. Vi önskar all lycka till. Lycka till. Tack, tack. Och lycka till till er också. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi ska ta för er.